Ikhwan fill din, أعزني وأعزكم الله جميعا Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arbain an syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah taala. Seperti biasanya, kemarin yang belum setoran hadisnya siapa? Antum sudah? Hadis yang terakhir kita baca sudah setoran antum? Antum sudah? Hah, eh? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saya berada diambil dengan gajah. Mereka mana yang salib, mereka mana yang suci, mereka mana yang sebelumnya. Nabi kudus yang berhak. Allah SWT. Ali sekaligus Allah. Lakumah kesabdaan Nabi. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua diakui. dari serakah. Semua diakui. Terdiri dari serakah. Semua kalau ya Rasulullah ayat dihenduti syarat awalnya untuk dihajar. Kalau kau raih jawab di Haraqan, Alih dihajar. Kau dah nikah wajah di Haraqan dalam al-Qur'an. Nampak Allah fitum alusudah. Anak-anak sudah fadal Nah, antum sudah? alam nah, antum sudah antum sudah تفضل Naam meragapi kamu apa pun sudah antum ul sudah uh, eh padal padal sudah dengar sudah uh, ayo padal dan berangka telefon tuan sudah ada. Fadl. Sudah, sudah. Isop, di Apa? Atau sudah malam? Nampak taklah fikun? Atau sudah? Belak? Assalamualaikum, kamu sudah? Kamu sudah? Kamu? Nama Barakah Nabi, kamu mampu sudah juga? Sudah? Fadzal, Fadzal lah, saya Fadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua sudah insyaAllah ya Semua sudah insyaAllah ya Alhamdulillah belum melalui Belum? Eh bismillah Ayat yang kedua Shahihah ayatul al-hirrul qala fil hiya al-hirrul hiya al-aminun wa ra'aytum lawad afil haram in kana kana kana kuntiha ar-rusulun ra'aytul lawad haram kana alayhi rasul wala aytum lawad afil haram kana alayhi uzrul <coughs> Hmm? Hah. Maka kana an-yaqihah. Adinu. Maka kana alayhi, kana alayhi duri. Lawa ada aha fi halali. Maka zalika. Zalika lawa ada aha fi halali adinu. Lawa. Hah. Apa? Maka kana lawada halal kana lahu. Maka zalika halal. Lawa ta'atul halal, maka zalika rawani athul halali qala lahu adzurun adzurun nah barakallahu diulang-ulang ya adapun yang lainnya insyaallah taala nah barakallahu fikum yang belum ke salat semuanya ya insyaallah ya nah barakallahu fikum kita lanjutkan qala asy-syekh Shalal habibullah taala sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar Yaitu mengenai, mengenai memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar Yang mana dua perkara ini merupakan asasuddin Itu fondasi agama Islam ini Karena agama Islam tanpa dua perkara ini tidak akan tegak Yaitu al-amru bil-ma'ruf wal-nahyu'anil-mungkar Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar Dan sudah kita lawati bahwasanya termasuk keistimewaan dan juga Bagusnya umat Nabi Muhammad SAW di antaranya apa? Sifat-sifatnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin uhridat lin nasi ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk berdakwah di hadapan manusia. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ikhwani fil din azza hadis mengenai tatathara tahapan tahapan di dalam mengingkari kemungkaran sudah kami sebutkan dan sudah kita baca juga itu hadis riwayat muslimun dari hadis dia Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu man ra'a minkum munkaron fal yughzirhu bi fa'inlam fa yastati' fa bi lisanihi fa yastati' tabi qalbihi wa zalika aduqul iman perhatikan ikhwalifuddin a'azzani wa asqumullah di dalam hadis yang mulia ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita tentang tahapan-tahapan di dalam mengingkari kemungkaran yang pertama barang siapa di antara kita yang yang melihat suatu kemungkaran jangan diam tapi ingkarilah dengan tangan kalau mampu jika tidak mampu dengan tangan dengan lisan dakwah diajarkan, diarahkan. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Ini paling minimnya. Jadi kalau orang nggak pernah mengingkari kemungkaran sama sekali, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, dikhawatirkan hilang keimanan pada dirinya. Ati hati para kalafikum. Di akhir hadis Rasulullah menyatakan kata wadalika ataful iman. Yang demikian itu adalah selamah lemahnya keimanan. Bayangkan. Tapi sudah mending karena dia masih mengingkari kemungkaran atau walaupun dengan apa hatinya. Maafum sana ya, kita lihat contoh-contohnya. Qala Syekh Shalal Fauzan, haddullah taala, fadalla 'ala annahu la yu'dzar ahadun fil amri bil ma'ruf Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun diberi udur. dalam masalah memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Lakin... Kulon dihasabi, mays tapi akan tetapi masing-masing orang sesuai dengan kadar yang dia mampu. Jadi kita nggak boleh membebarkan diri. Kita ini rakyat sipil istilahnya, bukan pemerintah, bukan pemimpin, nggak punya senjata senjata berat, amnya, nggak punya nambara kalafikum fasilitas fasilitas yang memadai. Kita hanya bisa menyampaikan, mengarahkan, kemudian apa barakalafikum membimbing, amnya kita lihat. Fana jilalah usul taatun. Yung kirubiateh. Maka orang yang memiliki kekuasaan perhatikan ini pentingnya. Yang memiliki kekuasaan seperti pemimpin pemerintah, aparat aparat negara, yung kerdiateh. Seharusnya dia mengingkari dengan tangannya. Karena mereka punya senjata. Iya enggak? Kalau kita apa senjatanya coba? Eh, senjata kita alkohol balisan, eh, lisan dan pena saja. Adapun mereka senjata senjata berat ada. Amnya seharusnya mereka-mereka inilah yang mengikar kemungkaran dengan tangannya. Wajuhaniur mukar wajuzilu hubiati dan dan nabarakalafikum mengubah kemungkaran serta menghilangkannya dengan tangannya. Ini yang memiliki kekuasaan. Adapun seperti kita, namanya apa? Rakyat sipil. Kita nggak punya kekuasaan. Jangan sampai kita membuat apa negara di bawah negara. Sudah ada negara, sudah ada pemimpin. Saudara pemerintah kita, kita berontak misalkan. Bikin grup sendiri. Eh, grebek sana, grebek sini. Paham ya? Nah, barakatahullah fikum masuk ke area perjudian, area kemaksiatan. Grebek misalkan. Jangan. Kita punya pemimpin. Punya pemerintah. Punya atasan. Itu urusan mereka seharusnya. Kita semua punya, barakatahullah fikum. Dengan ilmu kita ajarkan. Dengan al dan sunnah kita kembangkan. Caranya itu seperti itu. Kita lihat. Wallad illaihi talahu sultatun yunqiru ya kan adapun orang yang tidak punya kekuasaan seperti kita-kita ini mengingkari dengan lisannya berdakwah barakallahu fikum tapi dengan cara apa dengan cara hikmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbika bilhikmah walmau'izatil hasanah wadzilhum billaini ahsan perhatikan baik-baik tiga tahapan tata cara dalam berdakwah paham tiga tahapan Tata cara dalam berdakwah pertama Ulul ilah sabili robbika bil hikmah serulah dakwahkanlah kepada jalan ramu dengan cara hikmah apa itu hikmah? Wadu shayfi mawdhihi ahsan. Wadu shayfi mawdhihi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dilihat kondisinya, dilihat situasinya, dilihat apa tempatnya. Tanya melihat tiga perkara si konpat. Situasi, kondisi Tempatnya Barakallahu Fikm enggak sembarangan Orang berdakwah Antum misalkan masuk di Nah Barakallahu Fikm Tengah-tengah orang awam Antum ajarkan Al-Fiah Malik Bibar semua nanti Paham ya? Nah Antum langsung ajarkan diri itu eh, Al-Fiah ibn Malik Atau belajar bahasa Arab Nahmu misalkan Pusing kepala ya? Tapi diajarkan pertama kali Atau Tauhid Bagaimana cara mereka mengenal Allah Subhanahu Taala Dengan benar Bagaimana ibadah mereka Dengan benar Itu pertama kali dakwah pertama ini tawheed harus tahu, harus paham ya jangan kita langsung karena apa? karena sudah belajar usul belajar mustalah langsung masuk ke tengah-tengah orang awam buka apa? buka baikuniyah paham ya? mereka pusing nanti ini harus marfuk, mokuf, maktu ini bagaimana? pusing kepala. tapi kita ajarkan bagaimana cara mentawheedkan Allah Subhanahu Wa Taala. ma'na la ilaha illallah syarat-syaratnya rukun-rukunnya pembatal-pembatalnya seperti itu melihat apa tadi? tiga perkara Situasi, kondisi dan tempatnya Hikmah Kemudian kalau dengan cara hikmah kok enggak mempan Langkah yang berikutnya Dengan nasihat yang bagus Dinasehati Diarahkan Seperti ini, ini sunnah, ini bid'ah Ini tauhid, ini syirik Dijelaskan Kemudian kalau dengan cara yang kedua tadi Dengan nasihat yang bagus kok enggak mempan juga Yang terakhir Kalau membawa hasil apa itu debat? Amin ya. Perdebatan di sini bukan setiap orang diperbolehkan lihat kondisinya. Apakah menghasilkan ataukah tidak perdebatan tadi? Kalau seandainya perdebatan wazabil humbilnya tiha ahsan dan debatlah mereka dengan cara yang baik, ajak berbincang-bincang dengan cara yang baik. Itu nanti kalau melahirkan suatu kebaikan silakan. Tapi kalau mereka mainnya akal jangan dilayani. Amin ya. Terkadang orang-orang awam yang jauh dari ilmu itu kalau kita lawan, lawannya mereka akal. Kita dalil kalau Allah, kalau Rasul mereka kalau begini, kalau begitu pakai akal. Kalau antum lawan, semakin akal mereka gunakan. Yang seperti ini bagaimana tinggalkan. Assalamualaikum. Cukup. Kenapa? Bukan karena kita takut dan karena tidak kita menyelamatkan hati kita. Jangan sampai hati kita terkotori terkena subhan. Caranya gitu, para kalafikum jangan antum lawan terus. Karena mereka terkadang dengan akal dari itu. Alamnya. Oleh karenanya itu kalau agama dibangun di atas akal rusak atau tidak? Rusak. Rusak barangkali fikrunam. Kenapa rusak? Karena agama dibangun di atas dalil Al-Quran wa Sunnah. Sudah kita lawati kalamnya siapa kemarin? Kalim yang meshur, Ali bin Abi Talib, Rasulullah. Karena binu birakni. Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, lakaan batin khofi awalah dimaskinya Allah. Nisanya bagian khuf yang bawah Lebih layak untuk diusap daripada atasnya Khuf itu semata mengkaus kaki Kalau di Arab sana ma'ruf terbuat dari kulit Jadi kalau dengan akal yang kotor yang bawah atau atas? Yang kotor, bawah Berarti bawah itu yang diusap Tapi karena dengan dalil yang diusap yang mana? Atasnya, ya enggak? Kalau orang pakai khuf, kaus kaki Dia memasukkan awal mulanya di dalam keadaan suci Kemudian nanti kalau wudhu Enggak perlu dia lepas lagi Cukup diusap atasnya Jangan bawahnya di otak-otak Paham ya? Kalau dengan akal bawahnya itu yang kotor, kalau dengan akal. Tapi kita lewati bahwasanya agama dibangun di atas dalil, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fillah azza wazzaikumullah dalilnya berikutnya. Kata beliau di sini, ingat-ingat tadi ya, tahapan-tahapan di dalam berdakwah enggak sembarangan dengan cara hikmah, kemudian dengan cara nasihat yang baik yang bagus, kemudian perdebatan kalau memang harus tempuh. Melihat situasi, kondisi dan tempatnya dan hasil yang nabarakalafikum dibuahkan dari apa perdebatan tersebut. Nah kita lihat sini. Walladilah salahu sultatun yunkiro bilisani wa yubanyil wa yansahu wa yaidu wa yudakir wa yadullo al khayir bilisani. Adapun orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka hendaknya dia mengingkari dengan lidahnya, menjelaskan, menasihati memberikan arahan, mengingatkan, menunjukkan kepada kebaikan dengan lisannya. Ini yang kita lakukan. Kita nggak punya senjata senjata, nggak punya kekuatan. Kita hanya rakyat sipil, paham ya? Rakyat sipil yang bisa dikatakan apa barangkali wa'ifikum nggak punya kekuatan karena dari siapa persenjataan. Oleh karena itu dengan lisan kita dakwahkan. Kita sampaikan sesuai dengan kemampuan Yang Allah telah berikan kepada masing-masing kita Kita lihat di sini yukalifuhu Kata beliau Dan yang seperti ini Tidak sampai membebankan kepada dia sesuatu apapun Maksudnya bagaimana? Jangan dibebankan Maksudnya kalau enggak mampu, ya semampunya gitu loh Jangan dipaksakan dirinya nah, Kita lihat di sini Karena sudah kita melatih kuaidahnya Jangan sampai kita mengingkari suatu kemungkaran Kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih dasar yang lebih besar. Kalau ya. contohnya apa? Contohnya Antum melihat ada orang di kampung itu berjudi. Ramai itu, bisa dikatakan hampir satu kampung judi semua. Antum melihat kemungkaran ini, Antum masuk ke tengah-tengah haram Pak, judi bubar-bubar misalkan. Antum dibunuh nanti di situ. Benar ya? Bisa jadi dihabisi di situ. Jadi mau mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, jangan. Itu nanti kita menempuh kaidah apa? Darul Mafatih muqaddamun ala jalbil masalet. Meninggalkan kemungkaran lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau hilang kemungkaran tadi baik atau tidak? Baik. Tapi nanti kalau seandainya menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, jangan. Paham maksudnya? Nah, nanti antum dibunuh. Eh? Antum nanti misalkan dihajar di situ, misalkan, akhirnya nggak usah Allah. Kemungkaran kemana-mana nanti. Oleh karena itu, para kalau fikum di dalam masalah ingkar kemungkaran harus melihat apa situasi, kondisi dan tempatnya tadi. Nah. Kita lihat berikutnya. Wan dalilaya statik minisalah nyungki rubi kalb eh ning paling minimnya. Dan orang yang tidak mampu mengingkari dengan sanya hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Falah ada ya an ingkaril munkar bil kalb abada. Gak ada seorang pun yang merasa lemah tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya selama-lamanya gak ada. Setiap orang masih mampu. Kalau hatinya sedang enggak mengingkari berarti ada syaitan ada sesuatu di dalam hatinya. Am ya melihat kemunkanan boleh santai-santai saja, tenang-tenang saja, hati-hati, nampak hati-hati ya, jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan adab di tengah-tengah kampung tersebut kita termasuk yang kena imbasnya jangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menghukum eh, kaum yang berbuat kebalignan itu enggak pandang bulu. Terkadang orang-orang yang enggak bersalah pun kena sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Taala berikan ultimatum yang sangat Keras dalam Al Quran Karim. Watku fitnah la tu siban nalladil dolimunum. Hati-hati kalian dengan sebuah bencana yang tidak menimpa orang-orang khusus yang dolim saja diantara kalian. Gak menimpa hanya orang dolim saja. Bahkan semuanya merata. aku saksikan. Terjadi tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir. Apakah yang terkena orang-orang maksiat saja? Tidak, orang-orang Muslimin pun kena juga. Hati-hati barakallahu fikum jangan sampai kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada kemungkaran kemudian kita diam Paling minim dengan hatinya mengkari. Amin ya. Bahana benci sekali dengan kemungkaran tersebut, tapi tidak mampu dengan lisan. Hatinya sudah benci. Intinya ini. Amin ya. Hatinya benci dengan kemungkaran tersebut. Nah, amin. Ekwalikatilah dzalim wasa kumulah. Kita lihat berikutnya. Kau lihat anil lisan, kau lihat anil lihat. Terkadang orang tidak mampu. Mengingkari kemungkaran dengan lisan Dan tidak mampu dengan tangannya Lakin la ahada ya'jaz Anil ingkari bil kolb Akan tetapi tidak ada seorang pun yang Lemah untuk mengingkari dengan hatinya Semua orang bisa Kalau menggerakkan hatinya Tapi kalau hatinya sudah tidak pernah mengingkari sama sekali Berarti apa? Berarti sudah mati hatinya Ngeri sekali mungkaran. Tidak mengenal yang ma'ruf tidak pula mengingkari sesuatu yang munkar. Allahu musta'lan. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa idza ankarata al-munkara biqalbika fa innaka tatazilu ahlal munkar wa mawati al wa taqta'idu 'anha." Dan apabila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, berarti apa? Berarti engkau harus meninggalkan pelaku-pelaku kemungkaran tersebut dan meninggalkan tempat-tempat kemungkaran dan menjauh darinya, bukan malah ngumpul di situ, paham ya? kalau tahu kemungkaran di situ tempat oh, bandar narkoba kok antum malah masuk-masuk ke situ eh, ingin jadi kurirnya misalkan eh, ingin jadi apa? nah pengedarnya misalkan, jangan kalau sudah benar-benar tobat itu kemungkaran, jauhi, hindari paham ya? caranya seperti itu para Allah, fikum na'am karena apa? Karena kemungkaran semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kemungkaran mungkar, semua wasila perantara sarana yang menghantarkan kepada perkemaksiatan itu dihitung maksiat juga. Amat ah, maknanya ya, nampaklah kalau fikum hati-hati nampak. Ekwal fitnas dan yang asy kita lihat sini. Falaatul jilisfiha watu sharib hum fi mungkarinim. Jangan sekali-kali kamu duduk di situ dan berserikat kerjasama dengan mereka di dalam kemungkaran mereka. Sudah tahu kemungkinan, jangan malah duduk-duduk. Hati-hati. Hindari. Sudah tahu ahlu bidra'ud-dolal, jangan malah dekat-dekat duduk-duduk dengan mereka. Karena duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu ahlu bid'ah dolal hismiun, apa yang semisalnya, bikin sakit hati. Sebagaimana ungkapan al-imam, Abdullah ibn Abbas, dinukilkan oleh al-imam, ah dalam kitab kitbah libanah, barakallahu fikum, latujani suhu ahl al-ahwa, fa inna setahun mumridatun il-puluh. Apa artinya? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengeklar hawa nafsu. Bedakan duduk dengan duduk-duduk. Kalau duduk cuma sekali dua kali. Tapi kalau duduk-duduk, ini menunjukkan dia tuh berteman dengannya. Hati-hati. Kenapa kok dilarang? Dikarenakan bisa membuat sakit hati. Paham ya? Ima sakit hati karena ucapan-ucapan mereka. Atau sakit hati dengan subhat yang dimentarkan oleh mereka. Kemudian juga al-imam Abu Kilaba Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahmatullahi wa lahu ka menyatakan la tudzalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amin min all yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabisu makantum ta'rifun ta atau kana qala rahmullah artinya apa jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu jangan pula mendebat mereka debat debatnya enggak boleh karena perdebatan harus didasari oleh ilmu harus ada ilmu enggak sembarangan wahna Debat aja lah, jangan hati-hati. Perdebatan itu sumber keselakaan bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu Rasulullah me memberikan apa? Peringatan dalam hadis yang sahih. Hadisnya Abu Umama Sudain Adzlan Al Ba'hihirahil Anhu Rasulullah mengatakan: "Ma'alla kaumun baddahu dan kanu alai ilahul jadal". Apa artinya? Tidaklah sekelompok kaum tersesat yang semula berada di atas petunjuk. Melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres. Akhirnya yang benar anak atau dia ya? Bingung dia. Semula dia kokoh di atas sunnah. Di atas Al-Quran, al sunnah. Di atas Al-Hak. Tapi karena debatnya di kalah dia. Bingung. Wah kepikiran terus. Yang benar anak atau dia ya? Ini. Hati-hati. Al-Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi R.A. mengatakan. Karena aku tidak merasa aman. Kalau seandainya mereka... Membikin talbis menyamarkan al yang ada pada diri kalian. Paham ya? hati-hati, jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, dengan hmm. ahli bid'ah odolal, dengan orang-orang ahli tahazzub hisbiin, nampak al-fikyum yang berdakwah nanti tidak didasari al-Quran Sunnah. Hati-hati, karena apa? hati kita ini lemah, hati manusia itu lemah. Jangan merasa mana sudah sunni salafi mesti kuatnya enggak mungkin terkena subhat itu berarti merasa aman dari fitnah. Haram, enggak boleh afaamilu makrallah fala ya'man makrallah innal qaumul khasirun artengat apa apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu taala tidak ada yang merasa aman dari makar Allah taala kecuali orang-orang rugi jangan merasa aman hati-hati al ashubah fattafah wal qulubu dha'ifah itu kaidahnya ingatnya ashubah fattafah wal qulubu dha'ifah syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati manusia itu lemah lemah atau tidak? lemah barakallahu fikum na'am oleh karena itu kita diminta untuk selan iya, berdoa ya muqalliban kunub sabbit kalbi ala dinik awa ala ta'atib wahedatnya membulak-mbalikan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu ini penting sekali, jangan lupa ketika berdoa, setelah salat malam atau ketika berdoa intinya, doa ini penting sekali ya muqalliban kunub sabbit kalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhwalaki didin azni wa Jadi jangan sampai kita mengingkari suatu kemungkaran, kemudian kita justru malah duduk di tempat kemungkaran tersebut. Fala tadlis fiha wa fi munkarihim. Jangan kamu duduk di situ dan berserikat kerja sama dengan mereka di dalam kemungkaran mereka. Wa kemudian kamu mengatakan ana mukiran di kalbi Aku mengingkari dengan hatiku, contohnya, antum misalkan posisinya nggak senang mengingkari apa berdakwah, nam, menggunakan televisi, berdakwah menggunakan jawaban makhluk nyawa, aku nggak senang, tapi duduk-duduknya sama mereka, karena kan mengingkari dengan hati, namnya, ini berbahaya, hati-hati, berbahaya para kalafikum, jangan atau bergaya nggak dengan hati, tapi bertemunya dengan mereka ini hati-hati, kenapa? hati itu lemah, subhat menyambar nyambar Paling minimnya nanti aku sudah muji dia. si Fulan bagus, kok, baik dia. Walaupun dia membolehkan berdakwah dengan televisi, tapi orangnya baik. Ustaz kibar katanya, Allamustan, jangan seperti itu para kalau fikum. Haram, haram. Dalil, hujjah yang dipakai oleh mereka orang-orang yang dulu mengharamkan gambar makhluk bernyawa hingga saat ini tidak pernah berubah. Yang berubah tu orang-orangnya, oknum-oknumnya yang berubah. Lainnya berubah pikirannya, berubah ini. Kalau ditelusuri semuanya sumbernya gara-gara fulus. -gara kam ya? uang karena kalau beda ada televisi ana yakin dikit-dikit nah, dan banyak yang cerita itu enggak terlepas dari yang namanya uang kam ya tapi kalau dakwah seperti kita coba eh, enggak ada shooting-shootingan eh, enggak ada juga la nah, barakallahu fikum youtube-youtuban paham ya la nah, barakallahu fi sadanya sa eh, enggak ada gini-gini kemudian nas <coughs> enggak ada eh, semuanya terbanyak adanya la nah, barakallahu fikum wallahu mustaan ini syahidnya Jangan antum mengingkari kemungkaran tapi duduk dengan kemungkaran tersebut. Ini kata beliau, watakun kemudian kamu katakan ana mukirun rabbikalbi. Ana kan mengingkari dengan hati katanya. Hadala yaqi. Ini enggak cukup kata beliau. Baladda anta ta'ida 'alal munkar wa ahlih. Tapi harus kamu menjauh dari kemungkaran dan pelakunya. Wala tu khalif dan jangan kamu bercampur baur dengan pelaku kemungkaran hati-hati. Kenapa Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum barang siapa yang menyerupai segala bentuk kaum mungkin gaya bahasanya, pakaiannya, apa nya, tata cara dalam nah barakallahu berpakaian semisalnya ini nanti itu masuk bagian dari mereka. Hati-hati barakallahu fikum naam. Kenapa sudah kita lewati pembahasannya dalam hadis yang sahih, permisalan teman duduk yang baik dengan tuh, teman duduk yang jelek itu dipermisalkan bagaikan apa? Teman duduk yang baik penjual minyak wangi Teman duduk yang jelek adalah apa? Tukang pandai besi Penjual minyak wangi Antum berteman dengan penjual minyak wangi Pertama, yang antum cium Di situ baunya wangi semuanya, seba wangi Ima antum nanti dikasih minyak wangi Baunya wangi juga ya? Atau beli minyak wangi kalau punya uang, wangi juga Atau walaupun enggak beli Tertium bau wangi di situ Jadi orang-orang menilai, masya Allah si bagus. Walaupun dia enggak bagus sebenarnya Karena teman duduknya yang baik Paham ya? Berbeda dengan teman duduk jelek tadi Seperti tukang pande besi Antum tahu tukang pande besi gak? Besi yang terkadang dibakar itu pakai alat itu eh, Pakai semacam tabung itu Digini-ginikan itu ya Kemudian keluar api-apinya itu Nah, kalau berteman dengan teman jelek Dipermisalkan bagaikan berteman dengan orang Nah, tukang pande besi tadi itu Ima tertium bau bakar-bakaran ya? Kalau apinya ternyata keluar Mengenang bajunya sobek bajunya Baunya serba tidak sedap walaupun itu baik, sunni salafi tapi temannya mabu-mabuan temannya tukang judi si fulan itu berjumpah, berjumpah, tapi kok berjudi ya, padahal tidak judi dia teman duduknya orang suka judi hati-hati nah, jadi jangan sampai kita salah di dalam mengambil teman Rasulullah sudah mewantung-wanti dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan al-mar'u ala dini khalilih fal-yang dur'ahadukum menyukhalil seseorang itu beserta agama temannya lihatlah siapa orang yang dia jadikan teman kalau temannya adalah pembegal lama-lama dia pun akan jadi pembegal walaupun secara pelan-pelan hati-hati itu kalau temannya pengedar narkoba eh, paling minim dia nanti walaupun bukan pengedarnya mungkin dia apa? pemakainya, paham ya? gak ngedarkan tapi pemakainya, sama aja Allah mustah'an hati-hati nah, jadi teman duduk itu pengaruh besar -tuh. burungnya itu akan hinggap dengan burung yang sama atau ya burung-burung yang ada itu, burung gagak dengan burung gagak, burung merpati dengan burung merpati, burung emprit, burung emprit itu berapa ya, burung pipit kecil-kecil itu sama burung pipit juga. Gak pernah, Atau melihat burung apa, burung gagak terbang bareng dengan burung merpati, gak pernah, karena beda jenisnya. Maksudnya bagaimana, maksudnya orang itu sudah nabara kalau fikum dalam terfitrahkan untuk mencintai yang sejenisnya. Oleh karena itu kita semuanya ikhwan fitdin, ahli sunnah wal jamaah menjaga persatuan, persaudaraan di atas Al-Quran dan as sunnah, bukan di atas harta, bukan di atas kedudukan, bukan di atas titel gelar dan jabatan. Itu penting dan perlu diingat-ingatkan. Nah, kita lihat di sini kata beliau: Illa idakun tatasatih anislah. Kecuali kalau kamu mampu memperbaiki. Berteman tak masalah, tapi mampu memperbaiki. Kalau tidak mampu Fa idza kunt la al-islah itta'id wa anzifsaq. Perhatikan Penting ini ya. Perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak mampu memperbaiki, perhatikan. Nah, maka jauhilah. Jauhilah pelaku kemaksiatan tadi. Jauhilah pelaku kemungkaran dan selamatkanlah dirimu. Karena menyelamatkan diri dari api neraka wajib atau tidak? Wajib atau enggak? Wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya mana? Nahm ya ayuhan dari nahm aku wa ahliqum naro terulang-ulang upayakan sudah melekat semuanya ya wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka menjaga diri kita dan keluarga kita dari nahm barakallahu fikum ansaman api neraka tersebut ekwal fitnas dan yang bersedekah Allah ini mengenai ingkar al-mulkar. Kemudian qala kemudian berikutnya termasuk amalan yang penting juga. Ini kan kita bahas masalah apa sih sebenarnya? bahas hiburan bagi orang-orang miskin. Kita semuanya orang miskin, kita semuanya jangan banyak banget bergaya. Uang yang kita miliki berapa? Ada enggak? 50an? Enggak ada kan? Miskin semuanya. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhan antumul fuqara'u ila Allah, wallahu mal-ghaniyyul Wahai segenap manusianya kalian itu orang-orang fakir. Orang-orang yang butuh kepada Allah Taala dan Allah Taala Dat yang Maha Ba, nah barakah Fikum kaya dan Terpuji. Kita semuanya miskin. Nah ini ibu Ketika para sahabat orang-orang miskin saat itu melihat orang-orang kaya bersuah takuan dengan harta-harta mereka, mereka merasa iri, pengen gitu loh. Ribto, apa namanya? Ribto. Ingat-ingat ya. Ada dua hasad, eh, dua macam hasad. Hasad yang terpuji namanya ribto. Hasad yang terselanya namanya iri tadi. Paham ya? Bedanya apa kira-kira? Ingat enggak? Bedanya eh Ehsan, bedanya apa? Ghibtah dengan hasad yang tertela. Eh. Nah, kalau hasad yang tertela, Nah, globalnya perhatikan baik-baik, hasad yang mazmum tertela itu anil berkeinginan hilangnya kenikmatan dari orang lain semoga si fulan itu miskin semoga si fulan itu hafalannya lemah. semoga si fulan itu jatuh miskin misalkan, nah, dia ingin kalau kebaikan yang ada si fulan itu hilang total, itu namanya apa? hasad yang tercelah, tapi kalau hibto itu dia ada keinginan keinginan untuk menjadi seperti si fulan tapi tidak apa? Tidak ada keinginan untuk hilangnya Kenapa yang ada pada si pulan Anak berkeinginan Kalau seandainya punya uang seperti si pulan Anak akan bersodaqah Bagus atau tidak ini? Bagus Karena kita enggak ingin kalau si pulan itu Jatuh miskin juga Cuman kita ingin kalau punya uang Bisa bersodaqah seperti si pulan Namanya ghibtah ya? Berkeinginan suatu kebaikan yang ada pada si pulan Tapi tidak ada niatan untuk apa? Agar kebaikan itu hilang dari si pulan bahusalah na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah azizani wastakumullah, hiburannya ternyata apa kemarin? Rasulullah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang dihitung sedekah, walaupun bukan uang. Ini penting ya, bukan uang ya. Antum enggak perlu kepala pusing wah enggak pernah punya uang ini, mau sedekah enggak bisa ini, dompetnya kosong misalkan. Ada amalan-amalan yang bisa menjadikan kesedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Takbir Allahu Akbar, sedaqah. Tahlil, la ilaha illallah, sedaqah. Kemudian tasbih, subhanallah, sedaqah bukan? Sadaqah, Merintahkan perkara yang ma'ruf, sedaqah. Melerang dari perkara mungkar, munkar, Sekarang yang berikutnya, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa fi but'i ahadikum sedaqah." La <tuh> Maksudnya apa? Maksudnya salah seorang di antara kalian berhubungan badan dengan istrinya Sara gelombangnya, apa aja ya. itu dihitung saudako. Jadi suami istri, nafkah, kalau fikum di situ ada saudako yang jangan sampai terlupakan. Bukan berarti saudako harus dengan uang. Antum jangan pikirannya itu kan tidak punya uang, tidak bersaudako. Amalan-amalan itu ingat-ingat terus, mamnya. Antum cuma bermodalkan Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allah Akbar. Saudako bukan saudako. Mamnya saudako semuanya itu, mamnya jangan antum sepelekan, kelihatannya ringan dilisan tapi saudataka. Nah, kita lihat. Ya, al-budu maknahu al-fardh. Naam, al-budu maknanya al fardhu kemanusiaan. Wal murad huna qada'ul qada'ush-syahwa. Yang diinginkan di adalah apa? menunaikan syahwatnya. Perhatikan baik-baik. Nah, maksudnya suami istri ya. Naam. Fal insanu fihi naam ghariizatul syahwa, maka manusia secara globalnya memiliki apa? memiliki syahwat yang sangat kuat. Namun laki maupun wanita sama saja. Cuman kalau perempuan itu karena tertutupi rasa malunya itu sehingga nggak nampak kalau dia sebenarnya juga pengen seperti laki-laki. maksudnya ya? Punya keinginan seperti yang diinginkan laki-laki. Cuman karena perempuan terkalah dengan rasa malunya tadi. Kita lihat. Jalaluhumallahu bi dzukur min bani adam wa karihim. Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan hal ini ada pada lelaki dan wanita dari anak keturunan Nabi Adam dan juga selain mereka. Hewan pun ada. Tentu jangan main-main, hewan pun ada juga Buktinya hewan ada yang jantan, ada yang Betina, Abdurrahman Ada hewan yang laki-laki Perempuan ada enggak? Eh, apa kalau hewan? Jantan betina, dan keliru mengucapkannya ya Karena pernah keliru Jangan sampai keliru ya eh, Katanya sebagian orang kan keliru ungkapannya ya Ayam laki-laki Kemudian ayam eh, ayam perempuan Keliru ungkapnya kalau hewan jantan betina itu caranya Nah, itu ungkapan yang tepat ya, walaupun secara globalnya bahasa Arabnya bermirip, ha, bahasa Arabnya sama aja, Indonesia nya beda, jantan, betina, ya? nah, kita lihat ini, imtihanan di bani Adam ini semuanya ujian untuk bani Adam perhatikan saya ini ujian, karena tergantung dia menyalurkannya nanti, kalau dia menyalurkan kepada kebaikan eh, pada tempatnya dapat pahala, wa aynan limaslahatin dan juga fa, dikarenakan suatu masalah yaitu manfaat. Wahya yaitu tetapnya adanya na keturunan dan jenis kemanusiaan ya enggak dengan adanya laki-laki dan perempuan na suami istri adanya keturunan di balik itu semuanya ada yang dikaruniai anak laki-laki ada yang dikaruniai anak perempuan ada yang dikaruniai kembar dua-duanya laki-laki ada yang dikaruniai kembar dua-duanya perempuan ada yang dikaruniai kembar laki-laki dan perempuan. Maka ya? itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Syukuri. Nah, para kalafikum kita lihat sini. Wahdi <tuh> syahwatu khatiratun al-insan. Syahwat ini perhatikan baik-baik. Bahaya terhadap manusia. maksudnya bahaya bagaimana? Dia tidak menyalurkannya kepada tempatnya yang berhak. Jangan sembarangan. Nah, para Ada orang misalkan Abu Bilal al Dia posisinya. Nampak orang kafir. Seharusnya menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak, isterinya, misalnya, malah disalurkan kepada hewan. Nampak. Ya? Nampak. Rusak atau tidak itu? Rusak. Karena ada di Barat, ya, negara-negara Barat sana, kisah yang nyata yang bisa kabarkan oleh hewan, sebagian hewan dari Britania, Amerika, mereka cerita. Nampak. Ketika-ketika kami didama saat itu, mereka cerita di negara-negara Arab -negara itu, negara Barat sana, drama Arab itu, laki-laki cinta dengan sapi. Mamnya, ada seperti itu, perempuan tinta dengan kerbau, misalkan, yang kemudian kemudian seperti itu, itu semuanya apa ganjil, walaupun itu pilihan, maksudnya apa, maksudnya tidak bisa meletakkan pada tempatnya. Ainah ya sermua, kemana dia akan menyalurkannya? Wa ainah ya tahallas seminha dan kemanakah dia harus berlepas diri darinya, perhatian baik-baik. Nah ini semuanya. Tak peringatan bagi kita semuanya jangan sampai keliru di dalam menyalurkan syahwat yang ada pada diri kita semuanya. Jalalullahu Namasripan Sharifan, wa Muntajan Ya Da'ulihin Syahwatah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan jalan keluar yang munia. Nah, barakah lafikum kemudian apa? Kemudian juga memberikan hasil di balik itu semuanya. Nah, untuk apa? Untuk meletakkan syahwatnya. Biankhala kaszaujat. Yaitu Allah Subhanahuwataala menciptakan istri istrinya berpasang-pasangan. Jadi kalau ada laki-laki senang laki-laki ganjil orangnya, ditanyakan normal enggak orang itu, 100% atau enggak orangnya. Oh laki-laki senang laki-laki itu bagaimana? Bang laki ya, laki-laki normalnya senang dengan perempuan itu globalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang terpotong di benak-benak kita cinta dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, cinta yang normal tidak masalah. Anak dengan ibunya tidak masalah anak dengan bapaknya enggak masalah. Yang jadi permasalahan benar-benar dia apa? enam laki-laki senang dengan laki-laki. Paham ya? Senang yang berlebihan laknat billah. Kita lihat sini. Qala ta'ala Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqala lakum min azwaja." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis-jenis kalian azwaj berpasang-pasangan maksudnya bagaimana diciptakan istri-istrinya zauzatin minan nisa yaitu diciptakan ada istri-istrinya dari kalangan wanita jadi tidak perlu khawatir yang bujangan-bujangan tidak -bujangan, perlu khawatir insyaallah bismillah dapat semuanya bismillah paham ya? karena jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala enggak akan lari yang namanya jodoh itu terkadang orang lari jauh nyebrang sungai nyebrang lautan tidak dapat juga karena belum jodohnya ternyata dapatnya tetangganya ada enggak seperti itu banyak sekali dan nyuari berupaya semaksimal mungkin naik tur seana sini banyak pergi sana pergi sini dapatnya tetangganya sendiri ada nggak pak Ahmad banyak ya banyak naam barakahalafikum jadi jodoh di tangan Allah Subhanahu Wataala nggak perlu khawatir kita taruh di dalam lohl mahfud semuanya kita lihat di sini naam barakahalafikum wah kata beliau zaujat minan al nisa' yadhu fiha zauj shahuata yaitu Allah Taala menciptakan istri-istri dari kalangan wanita yang seorang suami meletakkan syahwatnya kepadanya wa yaslam min gha'ilatiha dan juga menyelamatkan dari apa? dari bahaya dan juga na barakallahu fikum kengerian syahwat tersebut. Wa aidan hiya zar'un wa badrun fi turbatin tanyibatin. Yang mana itu juga merupakan apa? zar'un sematan tanaman dan juga apa? sematan taburan Nah, fitur batin penyih itu pada nampaklah kalau fiqum enam tanaman yang baik atau yang bagus. Maksudnya apa? Tunjju dunia asalihah as yang nanti akan melahirkan akan apa? Akan mencetak keturunan yang salehah. Oleh karena itu termasuk bentuk nampaklah kalau fiqum kemuliaan dan juga sempurnanya agama Islam ini diwujudkannya pernikahan bukan perceraian. Hati-hati ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya sebab syarih, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. cerai. Ujung-ujungnya tidak punya istri dia. Paham ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Tapi upayakan semaksimal mungkin, pernikahan, ingat baik-baik, Rasulullah mengatakan, Tazawwajun waludal wadud, fa'in nimukasirun bikumun umam nyaman kiamat. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Inilah termasuk fungsi tujuan pernikahan. Bukan apa? bukan untuk apa na'am barakallahu fikum hanya semata-mata menyalurkan syahwatnya tapi mengamalkan ibadah na'am barakallahu fikum izakumullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwalu din azan wasakumullah wa hafidzukumullah jami'an. jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang bisa dikatakan sepele namun permasalahan yang sangat besar yang perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita menyalurkan syahwatnya kepada tempat yang tidak ni Naam, syariatkanlah tempat yang tidak pada tempatnya. Kita lihat di sini sedikit lagi. Faidah kosarashwatahu alamakhalallahu falahufidalik sodakoh yang tidak bisa melihat. Dengarkan saja ya barakallahu fikum. Naam Artinya apa? Apabila dia meremehkan syahwatnya terhadap apa yang allah taala halalkan falahufidalik sodakoh. Nah maksudnya apa? Maksudnya apa Apabila dia membatasi syahwatnya kepada apa yang allah taala halalkan. Maka dia dikatakan saudakah maksudnya? Nambarokallah fi kamil hafidhoh kamilah dia salurkan pada tempatnya. Li'anahu a'afa nafsah karena dia telah menjaga kehormatan dirinya. Wa a'fas zaujatah dan dia juga menjaga apa? Menjaga kehormatan istrinya. Wa aidan sahama fi binail ummah dan juga dia berlomba-lomba untuk membangun umat ini bi idah di salihah dengan mewujudkan apa? Keturunan yang salihah fasara bi hadhihi ash-shahwa khairun katsir wa naf'un azim lahu fiha sadaqah maka jadilah apa? nan syahwat tersebut ketika disalurkan ke tempatnya memiliki kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung dan juga di dalamnya terhitung dengan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin bentik katanya ya. nah